Розділ 14. Контрабандисти Мало є настільки вільних духом, як мандрівні менестрелі, принаймні у шести герцогствах. Якщо менестрель по-справжньому талановитий, то може очікувати дозволу нехтувати майже всіма нормами поведінки. Менестрелі мають право цікавитися всім і розпитувати про все, бо це звична частина їхнього ремесла. Можуть розраховувати на гостинність майже всюди – від королівського столу до найгубогішої халупи. Рідко одружуються за молоду, хоча часто народжують дітей. Такі діти вільні від байстрючого Не Нерідко їх саміх виховують як менестрелів. Менестрелі можуть найчастіше спілкуватися з ізгоями та бунтівниками, так само як і з Нобілями та купцями. Поширюють звістки, приносять новини у своїй довгій пам'яті, зберігають багато умов та обітниць. Так, принаймні, ведеться за часів миру і достатку. Старлінг повернулася пізно. Береч вважав би цей час ранковим. Я прокинувся, коли вона торкнулася клямки. Доки входила, я скотився з ліжка і вклався на підлозі, добряче закутавшись у плач. «Фіце Чіверлі!» – привіталася вона. Язик їй трохи заплітався, від неї пахло вином. Зняла вогкого плаща, скоса зиркнула в мій бік тоді, Вкрила ним мене зверху, як додатковим покривалом. Я заплющив очі. Кинула верхній одяг на підлогу позаду мене, цілком не зважаючи на мою присутність. Я чув, як гойнулося ліжко, коли вона впала на нього. «Ммм, mm, ще тепле!» – пробурмотіла, зариваючись у постіль та подушки. «Відчуваю докори сумління, виганяючи тебе з цього теплого кубельця». Та, здається, вони її мучили не надто, бо за кілька хвилин дихання менестрельки стало глибоким і рівним. Я пішов за її прикладом. Я пробудився дуже рано і покинув заїзд. Коли я виходив з кімнати, Старлінг навіть не вирухнулася. Я йшов, доки не натрапив на лазню. У цій порі всі вони були майже порожніми. Мені довелося почекати, доки нагріють першу сьогоднішню воду. Коли все було готово, я роздягнувся і обережно занурився в купіль. У глибокій гарячій ванні білю плечі втамувався. Я помився. Потім лежав у гарячій воді та мовчки думав. Мені не хотілося умовлятися з контрабандистами. Не хотілося в'язатися зі Старлінг, та я не бачив іншого виходу. А ще не міг вигадати, чим їх підкупити, щоб вони взяли мене з собою. Мав небагато грошей. Може, сережкою Баріча? Припустив. Довго лежав у воді, занурений до підборіддя. І відкидав цю гадку. «Іди до мене!» «Знайду інший спосіб!» Пообіцяв я сам собі. «Знайду!» Подумки повернувся у Трейтфорд, у той день, коли Веріті втрутився, щоб мене врятувати. Цей вибух скілу мусив вичерпати йому увесь запас сил. Я не знав його становища, знав тільки, що він не загагався витратити все заради мене. Коли б я мусив вибирати між сережкою Баріча та можливістю дістатися Веріті, вибрав би Веріті. Не тому, що він покликав мене з кілом, не через клятву, яку я дав його батькові. Заради веріті. Я встав, дав воді стекти з мого тіла. Обсушився, витратив кілька хвилин, аби вкоротити бороду, покинув цю безнадійну справу та рушив назад до кабанячої голови. Дорогою до заїзду мені трапилася лише одна неприємна пригода. Повз мене проїхав фургон, не інакше, як лялькаря Делла. Я йшов швидко, а по молодому підмайстрові, що правим фургоном, не видно було, щоб він мене помітив. Проте я втішився, діставшись з заїзду та зайшовши до середини. Знайшов кутовий столик поблизу каміна, попросив кельнера принести мені повний чайник і ранкового хліба. Буханець за феровським звичаєм був начинений насінням горіхами та шматочками фруктів. Я їв повільно, ждучи, коли спуститься Старлинг. Не міг дочекатися, коли ми вже вирушимо до контрабандистів, і не хотів потрапити під її владу. Тяглися ранкові години. Я помітив, що Кельнар двічі дивно на мене глянув. Утретє я піймав його погляд і відповів йому тим самим, аж хлопець почервонів і відвів очі. Тут я зрозумів причини його цікавості. Я провів ніч у покої Старлінг. Він сумніву дивувався, що це на неї знайшло, спонукавши поділити ліжко з таким волоцюгою. Але й цього вистачило, щоб я почувався ніякому. Хай там як минула вже половина часу від ранку до полудня. Я встав і піднявся сходами до дверей Старлінг. тихо постукав і чекав. Та тільки після другого гучнішого стуку почув сонну відповідь. За мить вона підійшла до дверей, прочинила їх, позіхнула мені назустріч і жестом запросила увійти. На собі мала лише обтислі штани та щойно вдягнену простору туніку. Темне кучеряве волосся було розкуйовджене. Тяжко сіла на краю ліжка, закліпала очима. Я тим часом зачинив і засунув двері за собою. «О, ти скопався?» – привітала вона мене і знову позіхнула. «Це так помітно?» – роздратовано спитав я. Вона приязно кивнула. «Я вже було прокинулася і подумала, що ти просто мене покинув, але не переймалася цим, знала, що без мене ти їх не знайдеш». Протерла очі тоді критичніше на мене глянула. «Що з твоєю бородою?» Я спробував її вкоротити. Без особливого успіху. Мене стрелька кивнула. «Але це був добрий намір», – втішила вона мене. «Якби вдався, ти б не скидався так сильно на декуна. І крісові та сін чи ще комусь із нашого каравану було б важче тебе розпізнати. Сюди, я тобі допоможу. Сідай на це крісло. А, так, відчини віконниці, впусти трохи світла». Я без особливого ентузіазму послухався. Вона встала з ліжка, потяглася, протерла очі. Не минуло й кількох хвилин, як сполоснула собі обличчя, привела до ладу волосся і закріпила його кількома гребінцями. Підпоясала тунику, щоб вона не висіла хламидою, натягла високі чоботи, зашнурувала їх. Напрочуд швидко набрала чепурного вигляду. Тоді підійшла до мене, вхопила за підборіддя та повернула моє обличчя до світла, спершу покрутивши ним туди-сюди. Аж ніяк не переймалася тим, що я, може, трохи соромливіший за неї. «Ти завжди так легко червонієш?» – зі сміхом спитала Старлінг. «У бакійських чоловіків такий рум'янець рідкісний. Думаю, твоя мати мала світлу церу?» Я не знав, що на це відповісти. Тож сидів мовчки, доки вона не у своїх пакунках і врешті знайшла маленькі ножиці. Працювала швидко та вміло. «Я стригла свого брата», – пояснила вона, не перериваючи роботи. «І волосся, й бороду батька після смерті матері». У тебе гарна форма підборіддя під усією тією щитиною. Ти що, дозволяв їй рости, як заманеться? Думаю, так. Нервово пробурмотів я. Ножиці блискали мені під носом. Старлінг зупинилася, швидко обмахнула мені обличчя. На підлогу впало чимало чорних кучерів. Я не хотів би, щоб шрам був помітним, передав я. І не буде? Спокійно запевнила вона. Зате матимеш рот губи замість діри у вусах. Підніми підборіддя. От... «Маєш якесь лезо для гоління?» «Лише ножа», – неспокійно зізнався я. «Ну, то впораємося і так», – потішила вона мене. Підійшла до дверей, різко їх відчинила і на всю силу менестральських легень заволала до кельнера, наказавши принести гарячої води. І чаю, і хліба, і кілька пластівців бекону. Повернувшись до кімнати, схилила голову і критично зіркнула на мене. «Волосся обстрижемо теж», – вирішила. Скидайся! Але мій слимачий темп не вдовольнив її. Стала позаду мене, стягла хустку, розв'язала шкіряного ремінця, який тримав разом волосся. Воно вільно впало мені до плеч. Старлінг узялася за гребінь і різко перечесала мої патли вперед. «Що ж, подивимося», – пробурмотіла до себе, а я тим часом зціпив зуби, щоб не зойкнути від цієї суворої процедури. «Що ти збираєшся робити?» – спитав я, але пасма волосся вже падала на підлогу. Хай що вона вирішила, швидко втілювала це в життя. Частину волосся перекинула на обличчя, рівно обтяла над бровами. Порешті кілька разів провела гребнем, вкоротила до лінії щелепи. «Тепер? – сказала мені. – Ти більше скидаєшся на купця з ферроу. Досі в тобі з першого погляду помітно було бакійця. Ти й далі бакійської масті, але волосся та вбрання у тебе феровські. Поки не заговориш, люди не матимуть певності, звідки ти». Вона трохи поміркувала, тоді знову взялася працювати не з волоссям, мені над лобом. Замить, понишпорила довкола, подала мені люстерку. Тепер біле пасмо майже непомітне. Старлінг мала рацію. Зрізала більшу частину білого волосся при самій шкірі і причесала чорне так, щоб воно затуляло вистрижені місця. Борода теж змінилася, обромляючи обличчя, як і мимовільним схваленням. Тут у двері постукали. «Залиш за дверима!» Гукнула мене стрелька з кімнати. Почекала кілька хвилин, потім принесла сніданок і гарячу воду. Вмилася, тоді наказала мені добре нагострити ножа, доки вона попоїсть. Я так і зробив. Думаючи при цьому, чи маю пишатися, чи дратуватися тим перетворенням, яке Старлінг зі мною зробила. Вона почала нагадувати мені пейшенс. Усе ще жувала, підійшовши до мене і забравши ножа. Ковтнула, тоді сказала... Я збираюся надати твоїй бороді трохи кращої форми, але далі дбатимеш про неї сам. Я не голитиму тебе щодня, а зараз добре змочив обличчя. Я нервував ще більше, ніж досі, коли мене стрелька замахала ножем, надто ж коли працювала ним біля моєї горлянки. Та коли закінчила, а я зазирнув у дзеркальце, то здивувався, наскільки вона мене змінила. Окреслила бороду, обмеживши її до щелепи та щік. Рівно обтяти над бровами волосся додало моїм очам глибини. Шрам на щуці далі був помітним, але він повторював лінію вусів і не так впадав у вічі. Я легко провів долонію по бороді, задоволений, що вона зменшилася. «Чимала зміна», – зауважив я. «Величезне покращення», – оголосила вона. «Навряд чи Кріс або Делл пізнали б тебе тепер. Позбудьмось цього». Зібрала обстрижене волосся, відчинила вікно і викинула геть. Вітер поніс волосся за собою. Тоді я зачинила вікно, обтріпала руки. «Дякую», – незграбно сказав я. «На здоров'я», – відповіла Старлінг, оглянула Тейси в кімнаті, легенько зітхнула. «Сумуватиму за цим ліжком», – сказала мені. Почала збирати речі швидко і уміло. Піймала мене на тому, що я спостерігаю за нею, – всміхнулася. «Коли ти мандрівний менестрель, то вчишся робити це швидко і добре». Закинула останні речі, зв'язала клунок, повісила його на плече. «Почекай ми на біля чорного входу внизу», – наказала мені. «А я тим часом розпочуся». Я зробив, як велено, але чекав на вітрі та морозі куди довше, ніж сподівався. Нарешті вона вийшла, рожева щока, готова протистояти усім денним випробуванням. Потяглась, як киця. «Туди», – показала мені дорогу. Я думав, що мені доведеться вповільнити кроки, щоб вона встигала, та виявилося, що Старлінг легко пристосувалася до моєї швидкості. Коли ми покинули купецьку дільницю міста і повернули до північного передмістя, глянула на мене. «Ти сьогодні маєш інакший вигляд», – сказала мені. «Ідеться не про зачіску. Ти щось вирішив?» «Так», – погодився я. «Добре», – тепло промовила вона, по-дружньому взявши мене під руку. «Сподіваюся, ти вирішив довіряти мені». Я подивився на мене стрелькою і промовчав. Вона засміялася, та руки моєї не відпустила. Дерев'яні тротуари купецької дільниці Синього озера невдовзі зникли. Ми йшли вулицями повз будинки, що притулилися один до одного, наче ховаючись від холоду. Вітер увесь час віяв холодом на обличчя. Бруковані вулиці змінилися втопненими ґрунтовими дорогами, в бабіч яких тяглися маленькі селянські господи. Дорога була вибоїстою, а через дощі, що падала кілька останніх днів, болотистою. Та принаймні цей день був погожим, попри холодний поривчастий вітер. «Ще далеко?» – нарешті спитав я Старлінг. «Я не знаю, напевне, просто йду за вказівками. Шукай три складені стосом тосом камені на узбіччі дороги». «А що ти насправді знаєш про цих контрабандистів?» – зажадав я. Вона знизала плечима з дещо перебільшеною невимушеністю. Знаю, що вони ходять у гори, коли цього ніхто більше не робить. І знаю, що беруть із собою Прочан. Прочан? Називай, як хочеш. Відбувають проще до святині Еди в гірському королівстві. Заплатили за переправу на баржі ще влітку, та тут королівська сторожа реквізувала всі баржі і закрила кордон з горами. От Прочани й застрягли у синьому озері, шукаючи способу продовжити свою подорож. Ми дісталися трьох складених стосом каменів і зарослою бур'янами стежки, що вела через кам'янисте пасовище, всипане кущами ожини та оточене огорожею з каменю та дерева. На цьому вбогому пасовищі сумно паслося кілька коней. Я з цікавістю зауважив, що вони гірської породи, малі, а у цій пору року лататі. Віддалі дороги стояв маленький будиночок, його збудовано з річкового каменю і вапняного розчину, а дах з дерну. Йому під пару була маленька прибудова позаду. З димаря піднімалася тоненька цівка диму. Її швидко розвіював вітер. На огорожі сидів чоловік і щось стругав. Підвів очі, глянув на нас і вочевидь вирішив, що ми не становимо небезпеки. Не озвався, коли ми пройшли повз нього і підступили до дверей будиночка. Просто перед домом у загороді гордо гуркотали вгодовані голуби. Старлінг постукала в двері. Але відповів нам чоловік, що вийшов з-за будиночка. Мав грубе русе волосся, сині очі, був одягнений як фермер. Ніс відро повне повінця теплого молока. «Когось шукаєте?» – привітав нас. «Ніка», – відповіла Старлінг. «Я не знаю жодного Ніка», – сказав чоловік. Відчинив двері та зайшов до будинку. Старлінг сміливо пішла за ним слідом, і я з меншою певністю тягся ззаду. Меч висів у мене біля стегна. Я присунув руку ближче до руків, але не брався за нього. Не хотів провокувати сутички. Всередині хатки у каміні горів плавник. Дим, чи принаймні більша його частина, виходила назовні крізь димар. В одному із закутків купу соломи ділили хлопець та латата козеня. Хлопець глянув на нас з блакитними очима, але нічого не сказав. Вуджені шинки та буки низько звисали з крокви. Чоловік поніс ведро з молоком до столу, на якому жінка дрібно сікла товсті, жовті корені. Поставив відро на стіл біля неї, повільно повернувся до нас. «Думаю, ви не туди потрапили. Пройдіть трохи далі по дорозі, не наступний дім. Там живе Пелф, може, через один». «Красно, дякуємо. Ми так і зробимо». Старлінг посміхнулася всім, підійшла до дверей. «Ідеш, Томи?» – гукнула мене. Я чемно кивнув головою і пішов за нею слідом. Ми вийшли з дому та попрямували стежкою далі. Коли вже досить далеко відійшли, я спитав її і що тепер? Я не зовсім певна. З того, що я чула, гадаю, йдемо до будинку пелфа, а там запитаємо про Ніка. І з чого ти це чула? Ти ж не вважаєш, що я особисто знаю контрабандистів, чи не так? Я була в громадській лазні, чула, як дві жінки розмовляли, купаючись, про чанки по дорозі в гори. Одна сказала, що це може остання нагода скупатися, яка випаде їм найближчим часом. Друга відповіла, що їй байдуже. Головне, вони нарешті виберуться з синього озера. Тоді одна розповіла другій, де вони мають зустрітися з контрабандистами. Я нічого не сказав. Але, здається, мій вираз обличчя був дуже промовистий, бо Старлінг обурено спитала. «Маєш кращу думку? Це або спрацює, або ні?» «Або скінчиться нашими перерізаними горлянками» то повертайся до міста і перевір, чи зумієш краще. Думаю, коли б ми так зробили, чоловік, що слідкує за нами, вирішив би, що ми шпигуни і не обмежився б стеженням. Ходімо до Пелфа та глянемо, що з цього вийде. Ні, не озирайся. Ми повернулися на дорогу і пішли до наступної садиби. Вітер дущив, я почув у ньому смах снігу. Якщо швидко не знайдемо цього ніка, нас чекатиме довге і холодне повернення до міста. Про наступне господарство хтось раніше дбав. Колись у бабіч вхідної доріжки красувалися ряди сріблястих берез. Тепер дерева перетворилися на ламки опудола з довгим голим відтям з облущеною на вітрі корою. Кілька вцілілих берез плакали на вітрі, ронячи жовті монети листя. Розлоги пасовища і поля були огороджені, але вся худоба давно вже з них зникла. Необроблені поля заросли бур'янами, закинуті пасовища будяками. «А що трапилося з цією землею?» – спитав я, коли ми проходили повз пустошене обійстя. «Руки посухи. Тоді літо пожеж, а за цими садибами на березі річки тяглися колись дубові гаї та пасовища. А тут були молочні ферми, а там дрібні господарі виганяли своїх кіз на вільний випас». Їхні гарагари гриблися під дубами, шукаючи жолодів. Я чула, що тут було чудове полювання. Пізніше спалахнула пожежа. Казали, що горіло цілий місяць, люди насило могли дихати, річка почорніла від попилу. Летючі іскри підпалили не лише ліси та дикі луги, а й доми та стінокоси. Після років посухи з річки зостався хіба що струмок. Не було куди тікати від вогню. А після пожежі знову настали спокотні сухі дні. Та вітри несли тепер не тільки курявує попіл. Засипали ними всі менші струмки, і так віяло, доки не прийшли дощі. Уся вода, про яку люди молилися роками, випала за один сезон. Усе тут затопило. А коли вода відійшла, бачиш, що залишилося? Змила грунт, залишилася тільки жорства. Пам'ятаю, я щось таке чув. Була розмова колись давно. Хтось, Чейд, сказав мені, що люди покладають на короля відповідальність за все, навіть за посуху та пожежу. Тоді це мало що для мене означало, але тутешнім фермерам мусило здаватися, що настав кінець світу. Будинок теж пам'ятав люблячу руку та кращі часи. Двуповерховий, збудований з дерева, але фарба на ньому давно вже вицвіла. Віконниці на горішньому поверсі щільно замкнуло. На протилежних сторонах даху два димарі, але з одного обвалився камінь. Над другим здіймався дим. Перед дверима будинку стояла дівчинка. На її долоні сидів угодований сизий голуб, вона легко його погладжувала. «Добрий день!» – привіталася дівчинка приємним низьким голосом, коли ми підійшли. Вона мала на собі шкіряну туніку поверх просторої вовняної сорочки вершкового кольору, а ще шкіряні штани та чоботи з високими халявками. Я дав би їй літ 12, а з волосся та очей зрозумів, що це якась родичка мешканців сусіднього дому. «Добрий день!» Відповіла їй Старлінг. «Ми шукаємо Ніка». Дівчинка труснула головою. «То ви не туди потрапили. Тут Ніка немає, тут живе Пелф. Може, вам треба пошукати далі по дорозі?» Посміхнулася на мене, і Личко малювалося здивування і більше нічого. Старлінг невпевнено на мене глянула. Я взяв її за руку. «Нам, мабуть, погано пояснили. Ходімо назад до міста, а потім спробуємо ще раз». У цю мить я сподівався лише якось виплутатися з цієї ситуації. Але, розгублена заперечила мене стрелька, раптом я відчув натхнення. Цить! Нас перестерегли, що це не ті люди, до яких легко дістатися. Птах, видно, заблукав або ж його вхопив яструб. Сьогодні ми вже нічого більше не вдіємо. Птах? Голос дівчинки зненацько збився на писк. Звичайний голуб. Гарного тобі дня. Я вхопив старлінг рукою і твердо обернув її назад. Ми не хотіли тобі завадити. Чий голуб? Я на мить зазирнув малій в очі. Нікого друга. Та ти цим не переймайся. Ходімо, Старлінг. Почекайте. Раптом скрикнула дівчинка. Мій брат удома. Може він знає цього Ніка? Не хотілося б його клопотати, запевнив я. Жодного клопоту. Птах на її долоні розправив крила, коли вона жестом запросила нас увійти. Зайдіть до середини, трохи зігрієтесь. День холодний, погодився я. Повернувся і опинився віч навіть зі стругальником, що саме виходив з поміж берез. «Може, варто нам усім зайти?» «Може». Дівчинка широко посміхнулася, наче її повеселив раптово збентежений вигляд мого хвоста. За дверима був порожній передпокій. Гарна підлога з інкрустованого дерева мала на собі подряпини, її вже якийсь час не постували. Світліші прямокутники на стінах підказували, що колись тут висіли картини та гобелени. Голі сходи вели на горішний поверх. Світло – лише те, яке пропускали товсті шибки. Всередині вітер не дув, але однаково було не надто тепліше, ніж на дворі. «Почекайте тут», – сказала нам дівчинка і війшла до кімнати праворуч од нас, щільно зачинивши за собою двері. Старлінг стояла до мене трохи ближче, ніж мені б хотілося. Стругальник з байдужим виразом обличчя спостерігав за нами. Старлінг набрала повітря. «Цить!» Сказав їй, перш ніж встигла озватися. Натомість вона взяла мене за руку. Аби випручитися, я схилився, щоб начебто поправити чобіт. Випроставшись, повернувся так, щоб мати її ліворуч від себе. Вона відразу ж охопилася за мою ліву руку. Здається, минуло чимало часу, перш ніж двері відчинилися. З'явився високий чоловік, темнорусявий і синьоокий. Як і дівчинка, був одягнений у шкіряне вбрання. Біля його пояса висів дуже довгий ніж. Дівчинка йшла за ним слідом, ледь не наступаючи на п'яти. Здавалося роздратованою. Отже, він її вилаяв. Чоловік прибрав понурої міни та різко спитав. «Що вам треба?» «Я помилився, сир», – негайно ж відповів я. «Ми шукали чоловіка на ім'я Ніке, і, вочевидь, потрапили не туди. Перепрошую, сир». Він неохоче відповів. «У мого друга є кузен, не ім'я Нік. Можливо, я міг би передати йому слівце від вас?» Я з долоню Старлінг, давши їй знак промовчати. «Ні, ні, ми не хотіли би вас турбувати. Хіба, може, скажете, де б ми могли знайти самого Ніка?» «Я можу переслати йому звістку», – запропонував він ще раз. Насправді це не була пропозиція. Я почухав підборіддя, поміркував. «У мого друга є кузен, який хоче переслати дещо через ріку. Він чув, наче нікого знає когось, хто може цим зайнятися». Дехто обіцяв кузенові мого друга послати птаха, аби нік знав, що ми приходимо від нього. І готові заплатити, ясна річ. У то і все. Суща дрібниця. Чоловік поволі кивнув головою. Я чув, що в околиці є люди, які цим займаються. Це небезпечна річ і злочин. Замалим не зрада. Якби королівська сторожа їх піймала, поплатилися б власними головами. Так і було б. Охоче погодився я. Та сумніваюся, чи кузен мого друга мав би справи з людьми, яких можна піймати. Саме тому він і хотів би порозмовляти з Ніком. «А хто вас сюди прислав шукати цього Ніка?» «Та забув», – холодно відповів я. «Боюся в мене доволі погана пам'ятна імена». «Он як», – замислено промовив чоловік. Глянув на свою сестру, ледь кивнув. «Можна запропонувати вам бренді?» «Воно б дуже нас утішило». Відказав я. Входячи до кімнати разом зі Старинг, я зумів якось вивільнити руку з її затиску. Коли двері за нами зачинилися, менестрелька легко зітхнула, насолоджуючись теплом. Ця кімната була настільки ж багато обставленою, наскільки передпоки голим. Підлогу покривали килими, стіни обвішано гобеленами, стояв масивний дубовий стіл, а на ньому канделябр із білими свічками для освітлення. У великому каміні горів вогонь, перед ним півколом розставлено зручні крісла. Саме сюди і запросив нас господар. Проходячи повз стіл, забрав звідти скляну каравку Бренді. «Знайди якісь келихи», – владно наказав він сестрі. Її це, здається, не образово. Я здогадувався, що йому близько двадцяти п'яти. Старші не належать до найпоблажливіших героїв. Вона віддала свого голуба Стругальникові, жестом показала, що обом і Стругальникові, і голубу варто зібратися з кімнати, тоді пішла по келиха. «Тепер порозмовляємо. То ви казали...» – заговорив чоловік, коли ми розсілися перед каміном. «Точніше, це ви казали!» – поправив я. Він мовчав, доки його сестра не повернулася з посудинами. Подав нам келихи, наповнивши, і ми всі четверо разом здійняли їх. «За короля Регала!» – проголосив він тост. «За мого короля!» – приязно виголосив я і випив. «Бренді було добрим, Баріч оцінив би його». «Король Регал радо послав би таких людей, як наш друг Нік на Шибеницю», – припустив чоловік. «Чи радше до королівського кола?» – уточнив я і ледь зітхнув. От так дилема. З одного боку, король Регал загрошує його життю. З іншого, якби король Регал не наклав ембарго на торгівлю з горами, то як Нік заробляв би на життя? Я чув, що на всіх його родинних землях росте тепер лише каміння. Чоловік співчутливо кивнув. «Бідний Нік, людина мусить щось робити, аби вижити». «Що мусить, то мусить», – погодився я. «А інколи, щоб вижити, людина мусить перетнути ріку, навіть якщо король їй це забороняє». «Справді мусить», – перепитав чоловік. «Це трохи не те саме, що переправити на той бік якийсь товар». «Різниця невелика», – сказав я. «Якщо Нік – добрий майстер свого фаху, то перша не повинна бути для нього набагато складнішим за друге». А я чув, що Нік добрий. Найкращий, з тихою гордістю промовила дівчинка. Брат кинув їй застережливий погляд. І що така людина запропонувала б за переправу? тихо спитав він. Вона запропонувала б це самому Нікові, лагідно відповів я. Чоловік кілька хвилин дивився у вогонь, тоді встав подав мені руку. Нік Голдфест, моя сестра Пелф. Опора і багатство. Ну що ж? «Том», – назвався я. «Старлінг», – додала мене Стрелька. Нік знову підняв свій келих. «За добрий почин», – виголосив він, і ми знову випили. Потім сів і відразу ж спитав. «Можемо розмовляти відверто?» Я кивнув. «Як мого відвертіше. Ми чули, що ти переправляєш групу Прочан через ріку, а тоді через кордон до Гірського королівства. Нам потрібна така ж послуга». «За ту ж ціну», – сказала, як проспівала Старлінг. «Ніку, мені це не подобається!» – зненацька втрутилася Пелф. «Хтось забагато молов язиком. Я відчувала, що нам не слід було братися за тих перших. Звідки нам знати...» «Ша! Це я ризикую, тож сам вирішую, що робитиму, а чого ні? А твоє єдине завдання – чекати тут і за всім пильнувати, доки мене нема. І про те, щоб твій власний язик не молов нічого!» – він обернувся до мене. «По золотому наперед!» Другий по той бік ріки, третій на кордоні з горами. А ціна була приголомшлива. Ми не можемо... Зненацька Старлінг уп'ялася нігтями мені в зап'ястя. Я стулив пельку. Ти ніколи мене не переконаєш, що прочани заплатили стільки ж? Тихо сказала Старлінг. Вони мають власних коней і фургони, і запаси харчів теж. Нік глипнув на нас, перехиливши голову. А ви скидаєтеся на людей, які подорожують лише з тим, що в них на спині, не більше. І нас куди легше сховати, ніж фургон з упріжджу. Дамо тобі золотого зараз і золотого на кордоні з горами. За обох», – запропонувала Старлінг. Він відкинувся на спинку крісла і помовчав кілька хвилин. Тоді знову налив усім по колу. «Цього не досить», – сказав із жалем. «Та здогадуюся, що це і усе, що ви маєте». «Це було більше, ніж я мав». Сподівався, що, може, Старлінг має. «Перевези нас за це через ріку», – запропонував я. «Звідти ми дістанемося самі». Старлінг копнула мене під столом. Коли заговорила, здавалося, що звертається лише до мене. «Він веде інших до кордону з горами і через нього. Ми цілком можемо тішитися їхнім товариством усю дорогу». Повернулася до Ніка. «Доведеться забрати нас аж до гір». Той відпив Бренді. Тяжко зітхнув. «Дуже перепрошую, та я хотів би побачити гроші, перш ніж ми вдаримо по руках». Ми зі Старлінг перезернулися. «Нам треба порозмовляти віч-навіч», віч, чемно сказала вона. «Стократно перепрошую». Підвелася, взяла мене за руку, відвела в куток кімнати. Там прошепотіла. «Чи ти ніколи в житті не торгувався? Даєш надто багато і надто швидко. Скільки в тебе насправді? Кажи». Замість відповіді я вивернув на долоню в міст свого капшука. Вона перебрала все так швидко, як сорока, що краде зерно. Вправно зважила монети в долоні. «Замало. Я думала, у тебе більше. Що це?» То баряча сережка вколола її в палець. Я охопив сережку долоні, перш ніж мене стрелька встигла її забрати. Це щось дуже для мене важливе. «Важливіше за власне життя?» «Не зовсім», – погодився я. «Та близько того, якийсь час цю річ носив мій батько. А до мене вона потрапила від його близького друга. Що ж, коли доведеться її віддати до пильної, щоб пішла за дорого. Не кажучи більше й слова, Старлінг повернулася до Ніка. Зайняла своє місце, одним ковтком випила решту Бренді та почекала мене. Коли я сів, вона сказала Нікові Ми дамо тобі всі гроші, які маємо зараз. Це менше, ніж ти з нас правиш. Та на кордоні з горами я віддам тобі всі свої коштовності персні, сережки, геть усе. Що ти на це скажеш? Він поволі похитав головою. Цього замало, щоб я ризикнув потрапити на шибиницю. «А в чому ризик?» – зажадала Старлінг. «Однаково повиснеш, якщо тебе викриють з прочанами. Те, що вони тобі дали, вже компенсує ризик. Ми твого ризику не збільшимо, хіба що доведеться взяти ще харчів. Воно, безперечно, того варте». Нік похитав головою майже всупереч власній волі. Старлінг обернулася, простягла до мене руку. «Покажи йому», – тихо сказала вона. Мене ледь не знудило, коли я відкрив капшук, і витяг сережку. «Те, що я маю на позір, здається незначним», – промовив я. «Хіба, що хтось розуміється на таких речах? Знаю, що це, і знаю, скільки воно коштує. Варте будь-якого клопоту, який ти матимеш через нас». Я поклав сережку на долоню. Срібна сіточка тонкої роботи. Сапфір усередині. Йдеться не про срібло чи сапфір, а про саму роботу. Глянь, яка еластична сіточка, як делікатно все поєднується. Старлінг простягла руку, торкнулася сережки кінчиком пальця. І носив колись король в очікуванні чіверлі?» Шанобливо докинула вона. «Готівку легше витратити», – зауважив Нік. Я стану плечима. «Це правда. Якщо хтось прагне тільки витрачати готівку, інколи приємно володіти чимось. І це більша приємність, ніж готівка в кишені. Та коли ця річ стане твоєю, ти завжди зможеш обміняти її на готівку, якщо захочеш». Якби я спробував це зараз з поспіху, отримав би тільки частку її вартості. Але людина з твоїми зв'язками, маючи досить часу, щоб поторгуватися, отримала б за неї куди більше, ніж чотири золоті. Та як захочеш, то можу повернутися з нею до міста, і... В його очах спалахнула жадібність. Візьму її, погодився він. По той бік ріки, уточнив я. Потім підняв коштовність, прип'яв до вуха. Хай бачить її, щоразу глянувши на мене. Тоді я виклав формальну умову. Ти зобов'язуєшся безпечно переправити нас на той бік ріки. Коли ми туди дістанемося, сережка твоя. І це вся твоя плата? Тихо додала Старлінг. Хоча до того часу ми віддамо тобі всі свої гроші як по руку. Згода. І от моя рука, підтвердив він. Ми обмінялися рукостисканнями. Коли рушаємо? Спитав я. Коли буде відповідна погода? Відповів він. Найкраще завтра, промовив я. Нік повільно підвівся. Завтра, так? Що ж, якщо завтра буде відповідна погода, рушаємо. А зараз я повинен зайнятися деякими справами. Мусите мені дарувати, але Пелф може про вас подбати. Я сподівався було повернення до міста на ніч, проте Старлінг умовилася з Пелф, що заплатить піснями за їжу для нас, а потім за кімнату, в якій ми переночуємо. Мені не надто хотілося спати серед незнайомців, але я подумав, що це може виявитися безпечнішим, ніж повернення до міста. Хоча страви, що їх Пелф приготувала для нас, не були такими смачними, як у заїзді Старлінг учора ввечері. Однаково виявилися куди кращими за цибулево-картопляну юшку. Вона подала нам товсті пластівці смаженої шинки з яблучним соусом та начинений фруктами пиріг, посипаний насіннями і прянощами. Тоді принесла пиво і приєдналася до нас за столом. Ми невимушено порозмовляли на загальні теми. Після трапези Старлінг виконала для дівчинки кілька пісень, але я виявив, що очі в мене злипаються і насилу можу втримати їх розплющеними. Попросив, щоб мені показала кімнату, а Старлінг сказала, що вона теж утомлена. Пелф показала нам приміщення над розкішним покоєм Ніка. Колись це була дуже гарна кімната, але сумніваюся, щоб останніми роками її часто використовували. Дівчинка розпалила вогонь у каміння, та холод і запах цвілі, що були наслідками довголітнього занедбання, далі наповнювали кімнату. Там було велике ліжко з периною і посірілим балдахіном. Старлінг критично його обнюхала, а тільки на пелф вийшла, зайнялася стяганням покривал і розкладанням їх на лаві перед каміном. «Так вони заодно провітряться і нагріються», – зізнанням справи сказала вона. Я взяв двері на засувки, перевірив замки на вікнах і віконницях. Усі вони здавалися справними. Зненацька я почувся надто втомленим, аби щось відповісти. Сказав собі, що це Бренді, а слідом за ними пиво. Притяг крісло, підперним двері. Старлінг придивлялася, і її, здається, це розважало. Потім я повернувся до вогню, впав на лаву, застелену покривалом, витяг ноги до тепла. Роззувся. Добре, завтра я вже буду в дорозі до гір. Старлінг сіла поруч зі мною, трохи помовчала, тоді торкнула пальцем мою сережку. «Вона справді належала Чіверлі?» – спитала мене. «Якийсь час?» «І ти віддав їй, щоб дістатися гір. Що він сказав би на це?» «Не знаю. Ніколи з ним не знайомився. Раптом я зітхнув. Хай там як, він любив свого молодшого брата. Думаю, не пошкодував би її на пошуки веріті». «Тож ти йдеш шукати свого короля?» «Звичайно». Я даремно намагався придушити позіхання, здавалося якось по-дурному це заперечувати. Непевен, чи розумно було згадувати Чеверлі й Принікові, він може пов'язати кінці з кінцями. Я обернувся, глянув на неї, її обличчя було надто близько. Я ніяк не міг зосередитися так, щоб виразно його побачити. Та я дуже сонний, щоб цим перейматися, додав. У тебе надто слабка голова для веселої броньки, засміялася вона. Та ж цього вечора не було думку. У пирозі. Пельв сказала тобі, що він із прянощами. І мала на увазі це? Так. В усьому феру прянощі означають саме це. О, у баку прянощі це імбир або ж лимонна цедра. Я знаю. Вона сперлася об мене, зітхнула. Ти не довіряєш цим людям, правда? Звісно, ні. А вони не довіряють нам. Якби ми їм довіряли, вони втратили б до нас повагу. Взяли б нас за наївних дурнів того ж тибу, що завдають контрабандистам клопотів. Вона то багато говорить. Але ти потиснув нікові руку? Так. Я вірю, що він дотримує слово, до якоїсь міри. Ми обоє замовкли, думаючи про це. За якийсь час я знову отямувся. Старинг поруч зі мною сіла рівніше. «Іду в ліжко», – сповістила вона. «Я теж лягаю», – відповів я. Потягся до покривала, почав загортатися у нього біля каміна. «Не будь смішним». Сказала мене стрелька, на цьому ліжку й четверо помістилося. Спив ліжку, доки можеш, бо закладуся, що не швидко побачимо наступне. Мене не довелося довго умовляти. Постіль виявилася м'якою, хоч трохи і тхнула пліснявою. Ми поділилися покривалами. Я знав, що мав би зберігати пильність, але Бренді та весела Бронька розплутали вузол моєї волі. Я провалився в дуже глибокий сон. До ранку я прокинувся лише раз, коли Старлінг обійняла мене рукою. Вогонь уже догорів, у кімнаті було холодно. У сні вона пересунулася на ліжко і притулилася мені до спини. Я хотів відсунутися геть, але було надто тепло і мило. Я відчував її дихання на карку. Це був запах жінки, не парфумів, а частка її самої. Я заплющив очі і лежав дуже тихо. Молля. Раптово розпачлива туга за нею, яку я відчув, була, мов, біль. Я сціпив зуби. Змусив себе знову заснути. Це було помилкою. Дитина плакала. Плакала і плакала. Молі мала на собі нічну сорочку, на плечі накинулася покривало. Здавалася виснаженою і втомленою, коли сиділа отак біля каміна, і нескінченно колихала її. Співала її коротку пісеньку знову і знову, та мелодія давно вже зникла. Повільно повернула голову до дверей. Це Баріч їх відчинив. – Можна увійти? – тихо спитав він. Молі кивнула. – Чого ти встав у цій порі? Мовила втомлена. «Я й там чув, що вона плаче. Вона хвора?» Підійшов до вогню, трохи його розворушив. Докинув дров, тоді схилився, щоб глянути на дитяче личко. «Не знаю. Просто плаче, плаче і плаче. Навіть не хоче поссати. Не знаю, що з нею». У голосі Молі був смуток, такий сильний, що давно вже перетнув межу, коли міг вилитися слізьми. Баріч повернувся до неї. «Дозволь мені взяти її ненадовго». «А ти лягай трохи відпочинь, а то розхворієтеся обидві. Не можеш робити так ніч у ніч». Молі глянула на нього, не розуміючи. «Хочеш нею зайнятися? Справді хочеш?» «Чому би і ні?» – досі терпко сказав він. Однаково не сплю через її плач. Молі встала, їй, здається, боліла спина. «Спершу зігрійся, я зроблю чай». Замість відповіді барич забрав немовляв у неї з рук. «Ні, лягай тим часом, нема потреби не спати нам усім». Молі здавалося не до кінця розуміла. «Ти справді не проти, щоб я повернулася до ліжка?» «Ні, давай вперед, ми впораємося. Іди вже, іди!» Він загорнув дитину, покривало, притулив собі до плеча. порівняно з його темними долонями, та здавалася крихітною. Молі повільно перейшла через кімнату, глянула на Баріча, але він дивився лише на дитяче личко. «А тепер – сказав він маляті. Чш -чш -чш. Молі тяжко забралася в ліжко, натягла покривала. Баріч не сідав. Стояв перед каміном, трохи погодуючись і поплескаючи дитину по спинці. «Барічу?» Тихо покликала його Молі. «Так. Він не обернувся, щоб на неї глянути. Немає сенсу тобі спати у хліві за такої погоди. На зиму перебирайся до середини і спи біля каміна». «О, та нічого». «Там не так вже й холодно, знаєш, уся річ у звичці!» Запала коротка тиша. Баричу, я почувалася б у більшій безпеці, якби ти був поруч!» Голос Молі був дуже тихим. «О, гаразд! То думаю, що я так і зроблю. Та цієї ночі нема чого боятися, а зараз спи. Обидві спіть!» Він похилив голову, і я побачив, як його губи торкнулися маківки дитячої голівки. Почав тихо наспівувати. Я намагався розібрати слова, але його голос був надто тихим. Та й мови я не розумів. Дитячий плач наче заспокоювався. Береч почав повільно ходити кімнатою, тримаючи дитину на руках. Туди й сюди перед каміном. Я бачив його очима Олі, аж доки і вона не заснула від його заспокійливого голосу. Все, що мені снилося пізніше, це самотній вовк, що біг і біг без кінця. Такий же самотній, як я.